Tonka elaludt Emese kórházi ágya mellett a széken. Egy hete voltak bent. Vizsgálat vizsgálatot követett. Bízott az orvosok szakértelmében, legfőképpen Joseph Bach professzor tapasztaltságában. Hozzáirányította a Kirchdorfi gyermekorvos, és már az első pillanatban megnyerte a szimpátiájukat. Tonkát leginkább nagyapjára emlékeztette az egyenes beszédű, kisség katonás, de végtelenül jóindulatú hatvan év körüli férfi. Emese pedig abban a pillanatban szívébe zárta, mikor hosszas beszélgetésbe merültek a delfinekről, és a professzor további érdekességekkel bővítette a kislány ismereteit. Mindez első találkozásuk alkalmával a vizsgálat alatt történt. Az orvos a megduzzat nyirok csomókat vizsgálta, valamint, hogy a lép és a máj megnagyobbodott-e. Ezek után teljes vérképet készítettek, hogy újra megnézzék a fehér vérsejtek, a vörös vérsejtek és a vérlemezkék számát. Az eredmények készezvétele után leültek együtt hárman és megbeszélték a további teendőket. A professzor felkészítette őket, mi várható és mit fognak tenni, hogy legyőzzék együtt az akadályokat. A biopsia során egy kevés csontvelőt távolítottak el emese medence csontjából. Ez néhány nap kórházat jelentett. A kislány rendkívül bátor volt, de nagyon legyengítette a sok vizsgálat, a különféle fájdalomcsillapítóktól és enyhébb nyugtatóktól kissé bágyat volt, sokat aludt. Tonka korán reggel érkezett, késő este hagyta el a kórházat. A vonat két és fél óra alatt bent volt a városban. Nem volt ideje Andráson gondolkodni, és nem is akart most ezzel foglalkozni. Az éjszaka óta, amikor a férfi meglepte, és végre kibeszélhették magukat, öt hosszú év után nem találkoztak, és nem is beszéltek. Tudta, hogy hiba volt elmondani, hogy a kislány azt hiszi, ő az apja, de mégis mi mással lehetett volna távol tartani. Így legalább András is tudja, jobb, ha nem jelenik meg váratlanul. Ha tudta volna, hogy egyszer újra összehozza őket a sors, talán nem veszi ilyen könnyelműen a dolgokat, és kitalált volna valami más mesét a komód mélyén talált fotóról. Keze kicsúszott a feje alól, hirtelen felébredt. Az ablakot esőverdeste. Függetlenül attól, hogy december közepe volt, nyoma sem volt még a hónak. Ezt nem bánta, hiszen a közlekedést itt a hegyek között nagyon megnehezítette a téli időjárás. Emese aludt. Egyetlen játéka egy agyonmosott delfin volt a karjai között. Karjába infúzió csöpögött. Megdörzsölte a szemét, és az órájára nézett. Délután fél négy volt. A professzor azt mondta, hogy estig meg lesz a biopszia eredménye, és másnap hazamehetnek, ha csak nem muszáj sürgősen elkezdeni a kezelést. A lány remélte, hogy karácsonykor otthon lehetnek, és nem a kórházban kell tölteniük ezt az időt. Eddig minden évben kidekorálták a házat, szereztek egy nagy fenyőfát, és együtt díszítették fel. Sütöttek, főztek, és a könyvtárat is együtt csinosították a kislány barátaival. A könyvtár most csendes. Egy táblát tett ki, hogy bizonytalan időre zárva tart, legfeljebb szerdánként néhány órára beugrott, hogy a faxokat megnézze, és egyéb adminisztrációs munkákat elvégezzen, valamint a visszahozott könyveket felvigye a kartoték rendszerbe. A professzor feje jelent meg az ajtó üvegezett részén keresztül, majd benyitott a szobába. Fáradtnak tűnik Nóra, mondta, de választ sem várva széket húzott a lány mellé, és a kezében lévő papírra bökött. Megvan az eredmény. Nóra kihúzta magát a széken, úgy várta a professzor bejelentését. Emesének krónikus, mieloid leukémiája van. Ez egy nehezen felismerhető rák, de a gyerekeknél magasabb a gyógyulási esély, mint a felnőtteknél. Nem érte meglepetés. Attól a perctől kezdve sejtette, mikor a gyerekorvos behívta a leletek miatt. Mit kell tennünk? kérdezte folytottan. Jeges marok szorongatta torkát, hiába volt felkészülve erre a beszélgetésre. Első körben gyógyszeres kezelést szoktunk javasolni, krónikus fázisban, és a bőr alá hetente háromszor beadott úgynevezett injekciót. Ettől meggyógyul? Ezt előre nem lehet megjósolni. Minden azon múlik, emese szervezete, hogy reagál erre a gyógymódra. És ha nem reagál megfelelően? Abban az esetben elkezdjük a kemoterápiát, sóhajtott fel a professzor. Tonka lehúnyta a szemét, de ugye nem kell itt maradnia a gyógyszeres kezelés alatt. Nem, de hetente háromszor be kell hoznia az inekció miatt. Köszönöm, professzor úr, mondta kissé csüggetten. Nóra? nézett most a lány szemébe, Bach professzor. Ha minden kötél szakad, végső esetben csontvelő átültetést lehet végezni, de ez csak tényleg a végső esetben. Ha így vagy úgy, nem reagálna a kezelésekre a gyerek szervezete. Szóval van remény, és nem szabad elcsüggedni. Eszemben sincs elcsüggedni, professzor úr. Egy édesanyának soha nem szabad. Paskolta meg a vállát, majd felállt. Holnap reggel hazamehetnek az első injekció után. A gyógyszert megkapják, mielőtt a zárójelentést megírom. Ha gondolja, van egy kényelmesebb szék az orvosi szobában, áthozatom magának, és italhat a gyerekkel, kacsintott.